Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu Ala Rasulah Muhammed Wa Ala Ahlihi wa Ashabih Wa men të biahum bi ihsan Ila Jumiddin Allah është a i cili është i vetme që meritan të adhurohet Dhe falenderohet Dhe adhurohet Andaj Allah unë gjallëvala e falenderohem Dhe vetëm ata adhurohem Dhe vetëm për ti ndim dhe, dhe falje kërkojm Levdata tona dhe Pashëndetet e selatut e selamet qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrolojë zëri mi duke përmendur ose duke folur për një temë madhore e cila sikurçi e kem përmendur styll të për shtyllave të besimit. Dhe para se të vazhdoj me pikën e radhës që ka të bëjmë e këtë, dua të i bëjmë vetëm një dy përkujtime të shkortra, që duhet të kemi parasurë gjithë mund sërë të klasin për këtë temë. E para, ka të bëjmë besimin e plotë në tëra që ka përmenda Allahu Gjallewale dhe Pegamberi sallallahu a sallam. Nga se të gjitha njarja dhe zhvillimet që ndodhin në botën e ahiretit, janë të pa kapshme për logjikën e njëriut, në kuptimin asaj se nuk ka mundësi me i kuptu për mes logjikës vetëm. Shpesh herë duhet të nështrohet dhe të bindet si kurse e ka përmenda Allah dhe pegamberi s.a.s. Nga se bëhet fjallë për një botë që ajë nuk e njëh, asë nuk ka pa po asëzët të njajshme me te. Pra ndaj njëriut zakonisht besën ose njëhat që e ka pa, po, ose ka pa po atë që është njajshme me te. Po nëse njeriu nuk ka padijë, po as nuk ka patë po ngjashmëti, e ka për lëm pasojta kupton. Për shkak të mendjes së tij të kufizuar. Prandaj të gjitha ato që do të përmenden e rëndësishme për ne është se a ka thon ashtu Allahu i i i, i mëdhuruar dhe a ka a ka përmend i dërguari sallallahu alajhi wasallam, nëse e kanë thon, atëra për ne nuk ka të rpos besimit dhe në shtrimet. Dhe e dyta që dua ta përmendj është që duhet ta kemi paraqitur vazhdimisht Sa të gjitha ato ngjarje, ato ato zhvillime, ato që i ka përmend Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk duhet të mbeten vetëm si ngjarje që do të ndodhin, por duhet gjithsesi të marrim edhe mësime për jetën tonë semën këtë botë. Normalisht gjithatë ato ngjarje ndodhin pas vdekjes tonë, ndodhin pas shkatërimit të kësaj bote, ditë ngjykimet nuk kanë të bëjnë me këtë jetë. Për faktu se nuk kanë bëjmë me këtë jetë, nuk do të të se nga nuk kena mëndësi me përfitunë këtë jetë për ty në avton. Pra ne duhet që të ketë një prezens më më të ma dhe më aktive besimin e a heret edhe një të në tonë. E jo vetëm të jetë një nështrem dhe të presim se qëfar do të ndodhë. Por të mëndojme që edhe ato që imësojmë të inkuadrojmë një jetën tonë dhe të përfitunë për ty në. Kemi përm Ngjarjet që do të ndodhin gjatë çndrimit njeriu të në varr, dhe kemi thënë se ajo është një jetë e cila është jetë në vetë, edhe pse është quajtur Barzah. Një jetë e mesme, do të thë mos sa jete, dhe asoj të përjetshme është një korridor kalimtar i njeriu për të dalë në botën e ahiretit. Dhe atje njeriu edhe shpërbledohet, por edhe dënohet, Allah na ruaj, dhe kemi përmend takimin e fundit disa prej veprave që mund të mund të jenë shkaktar, i drej për drejt, i dënimit njëriot në varë. Dhe njëri kur së në varë, disa e në varë e jetë ambitok vazhdan, o disa nën tokë e disa ambitok, dhe risa të vijë një qastë që filan drej për drejt, hyrja njërëzën në botën tjetër. Me që ka filan kjo dhe si filan, është e që do të kështëm së shkortimisht insha Allah, vë. Allahu gjallë u ala përmanë në Kur'an për një njërja madhore që quët fryrja në sur e qka është suri qët e ka përmanë dhe Allahu në Kur'an me amën sur wa në fi khafi sur Allahu thot dhe i fryrjët surit është të për pejgamberi sërë Allahu sallem me sur qka është suri ka thonë karnun jun fe khufihi një lëjbriri Apo që fryët në te Ne edhim se është një loj briri Po që farë është nuk edhim Pami ati nuk dhjet Por dhjetë se është një loj buria është një formë të bririt Apo që fryët në te Dhe lshën një zë E kush i fryën surit I fryën meleku i qojtur Israfil Tëtë të Allahu Gjallahu Ala E kautorizu një melek Të madh i qojtur Israfil როლი ით ზო ზო სტო ფრიენ ნასურ ე ჩფარ ნდოდ ქურ ფრიეთ ნსურ ათერე ჩკავ არ ფრიენ ნსურ ალლაჰ უჯალალა თოთ უნუფხა ფის სური ფსაიყა მენ ფის სმავატი უმენ ფილ არდ თუმმა ينფხუ ფიი ოხრა فاذا ჰუმ ყიამუნ ينძურუნ ალლაჰ უჯალალა თოთ და იფრიეთ სური და შკათროოთ და რენოოთ ჩდოჯე që ka në tokë edhe në qilë. Pastaj i fryët herën e dytë dhe njerëzit dalin par Allahut duke shikuar. Ky fryrje në më këtu se janë dy fryrje të mëdhat të suret. Fryrje e parë ka të bëj me shkatrimin e të rasaj që kam bedh më ftyrën e tokës. Dhe fryrje e dytë është shenj e rinjalljes që është etap pas fryrjës në surë. Përgjithërisht Allahu sallallahu alaihi wasallam kur flet për këtë, tem, flet edhe për atë që do të frynë surr, por flet edhe për fryrjen e surr. Sai për këtë melek që frynë surr thash është Israfile. Dhe Allahu xhala xjalaluhu këtë melek e kanë ngarkuar me fryrjen e surr. Kush është ky melek? Është një krijesë e madhe Allahu ta xhël është një rop i disiplinuar dhe i nënshtruar Allahut Azza Jael i cili me plot përgjithësi e ka marrë këtë detyrë. Andaj thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam çinga kuho kur Allah e ka ngarkuar Israfilin me detyrën e fryrjes së surr, ai vazhdimisht vazhdimisht është duke shqipuar arshin e Zotit. Nuk i mbyll farën syt e tij nga frika se mos po urdhërohet me fryrje apo vonohet që ka qëfar robjë Allah Gjellar Gjellar Hu se më spurnot ndashtë ta në mbyllën e qërpe këtësive ty apo një habije shkurt mund të avënen nga zbatimi urnit Allah Gjellar Gjellar Hu Gjellar Sëtë ka thënë përgambërën sërë Allahu A.S. në një hadith Kejfe en amu si të jem rahat si të jem rahat të ndihem i qet për dheri sa e di se Israfili me leku i fryrës e ka futë surin në gojë do të është i gatshëm që në gjithë të mëmen të frinë kjo në kone për i gamberi sërëllahu sallam e pa dushim se sa më atë e përkallon koha dhe lërgojmë nga jetë e Muhammedit sërëllam apo Israfili është edhe me i gatshëm edhe me i pregatitën që të frinë që të frinë në sur e përmana se janë dy fryrje e para është për shkatrimin e tërësa që kanë tokë Dhe kjo, kjo shkatërim të nërreze Bëhet përmes një zëri që i të mërën banorët e tokës I të mërën banorët e tokës Nga se Allah o gjellë në valja ka përman Fefezi'a dhe, dhe të fjellë fezi'a që i ka në Kur'an Kër friët suri Ashtë një lejtë merri Ashtë një lejtë panike Ashtë një frike që i ka plën banorët e tokës Kër të ndëngjojnë friën e sur Qëfar do të bëjnë njerën të tokër fr Dhe që në këtë hadith që thëtë pejgamberi sallallahu alai sallam. Thëtë në Hamedi aleyhi sallallahu alai sallam në një hadith se kur të friët surit dhe thëtë njerëzit dhe tjenë në jetë normale. Nuk arrinë, thëtë pejgamberi sallallahu alai sallam që shiqësi të jashëtë blerësit mallin. Jo në dukevo pazar, apo, edhe Kjo e shtrejnë mod me pa, kjo dënë me pa se me ble, ko fërësuri nuk arrim me e përfundu shqiblerin, veç shkatrojnë gjithë dhe gjithë. Ma gjithë të pejga mërë i sëllëm, njëri ju e ka kafshate në dorën e ti, dhe dënë me e fu të goja ti, nuk arrim me e fu të goja ti, kur e ndëgjanë britë mën esurit, apo nga të merë i zërit, dhe dhe dhe u delë shpirtin nga trupi ty nga të nga të nga të nga të nga të nga të nga Dhe dhasu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë se do njeriu është duke e rregulluar ahrin e devëve të tij, bagtive të tij, nuk arrin me mbyllën derën ose me përfundu e kufinsuri shkatërro çdo gjë, gjë. E kjo panikë që këtë merr a i ka plan të gjithë njerëzit apo kategorit të caktuar të njerëzve? Te dëllazor Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë se do del dëgjalli. Dëgjali është një krijesë, apo si sprovë e modha që do të do të sprovojnë njerëz më të. Dhe do të çndron në tokë atça ka caktuar Allahu Azza wa Xal. Pastaj do të vijë Isa ibn Maryam Alayhi Salam. Isa Alayhi Salam do të vijë dhe do ta mbyt. Dhe pas kësaj thot Muhamedi Sallallahu Alaihi Salam, njerëzit do të jetojnë disa vite në begati dhe mirësi Lej se bejnë i thneni adawa Kuhë e begatis dhe i mirësis Nuk do të këtë me zdu njërë zë armitësi Nuk i gjinë dë njërë Që si kanë punë mirë me zvetin Ga mirësia madhen atë ku E pasaj thëtë pegamberi sasëm Jursilullahu Rihën bari dhe min kiberi shimal Allahu gjallewale A dërgën një erë Të freskët nga anë e veriut Një erë Jo e fuqesh me një lejtë puhije Apo e letë Po e freskët Detyra e saj është që të prek çdo besimtar, ja me besimtar që i merr shpirtin melecia vetë. Çdo besimtar që jeton atko apo Allahun këtë më i merr shpirtin. E kur vdes çdo besimtar, thotë, madje thotë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu, edhe nëse është i futur apo në grykën e shpellës, atje branda, edhe atje branda do të futet era për ta prekur. Ësht ushtori i Allahut. Allahu i thotë erës, "Ësht ushtori i ti. Kudo që ka besimtar, prekë." dhe prekja është dalja e shpirtit i tij. Me lecit të Das e pas kësaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Yeb qa shirarul khalq mbeiten krijesat më të këshija në tokë, apo të cilët jetojnë në jet ka fshësh dhe egërsirash, nuk hezitojn ta bëjnë asnjë të keqë mbi ftyrën e tokës." E duke qen këta mbi ftyrën e tokës, do duke bërë si këse vepra të këqija, ndodh fryrja e surrit. Andaj Tëmerën e asuret dhe panikën e tij dhe trishtimën e tij besimtarët e drejt nuk e përjetojnë. Ata vdesin përpara, ndërsa tëmerën e kësaj ngjarje dhe kësaj fryrje përjetojnë kush? Njerëzit më të këqij që janë mbi fytynë tokës, Allahu na ruaj. Dhe mbi tahet pejgamberi sa selam, mbi ta bëhet Qiameti. Bita bëhet Qiameti, shkatërro çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë. Pas asaj çka Allahu xhellahu ala ka ljuar. Ma di karme një hadith Të gjatë Duha të përmeni një pjesë shkurët e ti Se kur ti frijet surit Për të shkatruj gjithë dhe gjë apo, Normalisht kush e ka detyren E mares e shpirëtave Israfili e ka detyren e frirjes Ndërsa melekul meuti Melekul i vdekis Filan me kry detyren e ti duke o mar njerëzve Shpirëtat Shë ka e këtë disciplin Shë këte këta rap të lagjën lewana Si gjithë kush e kryn detyren në mënyrë të të durë dhe perfekte. Atëra i raporton me Leiku i vdekjes Allahu Te xal se çfarë kanë dhodh. Dhe Allahu i thot: "Men beqi, kush ka mbet?" Dorso Allahu e din më së miri kush ka mbet. Por e pyet këtë paraaport, "O Zot, kë mbet ti që je i gjallë dhe nuk vdes? O të ka mbet Gibrili dhe Mikaili dhe ka mbet unë." qoft Allahu azza xal merrja shpirtin gjebril e tafton dhe ndëgjohen bardhët e arshët ata katër melek të mëdha që bardhën arshën Allahu azza xal e dëgjojnë urën Allahut për vdekjen e gjebrilit dhe thon edhe gjebrili vdes nga sëmëli ku më i madh edhe ky do të qoftë Allahu azza xal kujt doçi kam dhënë shpirtin do të vdes kështu që ja merr shpirtin gjebrilit Pasaj Mikailit me rad, dirësë në fund, tash është të ditë i gjatë, dirësë në fund, Allahu kur e pyytë melekul mautin, melekun e vdekës, i thot, men beki, ku shumet mo. Thotë o zot, kem beti i gjallë që nuk vdesë dhe unë. Atërë Allahu i thot, melekut e vdekës vdesë, e dhe të pra, i apurën dhe vdesë dhe nuk në betit asë kushë. Dhe Allahu gjallë u ala thratë limeni l'mulkul jaunë. Thret Allahu Xhellahu ala sikur se kurse në surën Gafir, në në Gafir, ka surën Ghafir në Kur'an në kapitullin e Ghafir ka Allahu thot liman almulku alyawm i kujt është sot pushteti të sundimit ku është fuqia e njerëzve ku është pushteti askush nuk ia ja përgjigjet se askush nuk ka mbet atë kush ia ja përgjigjet Allahu ia ja përgjigj duke thënë lillahi alwahid alqahar Allahu thot etra dhe tër pushteti dhe tër sundimi është në dorën e Atij që është i vetmi daj që është pushtuesi ai që ka dorë në çdo gjë. E pastë kur soi Allahu e ringjall Israfilin për të fryrë edhe një herë surr, edhe kur thryn surr Israfile, atëre thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu al el al shon një shim mbi tokën, feymbutul khalq, dhe krijesat dalin nga toka sikur tin bim të mbjellura. Çdo të, të klasin për ringjalljen, mirpo, fryrja e dy surr të ndodazh shënan rëndjalën e krijesave Dietar dha kanë bërë një pyetje duke thënë se fryrja e surr në cilën ditë do të ndodh? Pe ditëve të njerëzve mëut Hadith e tregon se fryrja e surr do të ndodh ditën e xumë. Nga se kët ditë Allahu xhallahu ala i ka krijuar Ademin alayhis salam dhe në kët ditë ka zbritur Ademia alayhis salam Dhe kjo është dita, si kërësatë pejgamberi s.a.s. që o fihi nefha. Në këtë dit është fryria. Fryria e surit është dit në gjuma. Dhe në këtë dit është dhe shkatërimi i botës dhe i të rasaj që Allah Gjallala ka kriuar. Andaj të nërelazër, kjo është shkurtimeshtë përmenje disa argumenteve dhe disa, të thotë, informatëve që duhet i dimë dhe besojmë që kanë të bëmë me fryinësurë. Milen e që në fund vetë ta përfundojmë me dy tri dobi të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë besim. Gjithashtu, krahas në zhrëtimin e besimit duhet edhe të përfitojmë për jetën e kësaj bote. Normalisht thuria është në konkur Allahu e din, nuk e dimë ne kurrin këtë. Mirpo çfarë marrim se të na piksoj? E para është modrimi i Allahut azhajal. Shikoni lëndëruar tër këto krimtari e madhe, tër këto gjythi e madhe, madje tër këto tokë e madhe. Tërë këta njerëz do në besi në tokë Me qëfar lehësia Allahu Gjallahu Ala i shkatëran Me një frirëja Dhe nuk ka mundësi të i rezistanë asë kushë Absolutisht Me një zë Allahu Gjallahu Ka mundësi që ta përmbylljetën këtë tokë A të këtë duhet me në ambur zemrë me madhërim Dhe Allahu Gjallahu Ala Për që në binë në fuqinë Allahu të barakotala Dhe që fësa Allahu Gjallahu Ala Me një frirëja nësur Me një zë i të mërën banorët e tokës dhe nga të mirë madh, i madhë i lëshën shpirti këse në edhim se dirin nga frika mundë shumë let me vdeka po i delë shpirti pi frike se kështë ka, ka shkatrua dhe popit me hershëm Allah, u u alem, he? me zëtë të të mërëshëm andaj në qofë se kështë mundë të ndodhë shkatrimi qëfar të mërmenja për ata që bënë padresi e zulum e mëkatën tokë A nuk ka mundë si Allah me i ndalë? Ka mundë si Allah Gjallala me i ndalë? Mirë po, i lenë Allah Gjallala që të bëjnë krimet e tjilë dhe padresi, së provë për njerëzët. Që të shrikonë Allah Gjallala kush, si po silët, si po vepran, që po fletë, qëfar përbën? E kështu me rralla të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gjithmonë këtë mend të mirë se Allahu xhallehu ala është i urtë dhe i gjithfuqishëm. Ai po deshe, wallahi me një zë, madje me më pak se një zë, bën që çdo gjë të shkatërrohet atë. Andaj ndryshimi për Allahun xhallehu ala nuk është i vështirë. Ty duket se vështirë është ndatë errët, por për Allahun xhallehu ala është shumë lehtë me ndeshun gjendjen, edhe të individit, edhe të familjes, edhe të shoqërisë, edhe të tjetër stok, është shumë lehtë për Allahun më ndryshuofton. Por Allahu Gjellera dhe shërë që rapë të bëjmë punët june Ti ndërmeri sebebët e duhra Ti ndërmeri shka që të kërkuar apajteje E pas ta i mbështetur Allahu Gjellera dhe i bindur Sa Allahu të bare këtala nuk këmë të nënkeqë atëm E dyjtë atë në rëzërë Shka që fa rapë ka Allahu Gjell Subhana Allah Nuk flenë kur Ma dhe që nuk flenë Pas shimshelë sytë kur Nga frika prej Allahu Gjell se mos pëvënod së mshel e qelsyt kaqë më vënod në zbatimin e unë të Allah të, të gjellë andaj, adhërimi që ne e përme Allah të, të gjellë nuk ka Allah në hoj për të Allah të në ruar vë Allahi kejtë njërë në tokë më u falë si ashtojnë Allah të për shtetit hasë që bujnë Allah të nërë apo asë nuk e rritin namin e autoritetin e pozitin absolutisht mirë posikur se këthënë Allah të gjellewala innëma hi e amalukum Jam pun të juve Që ju am ledhi dhe në basaj në esër Ju shpërblej ose dënaj Fëmë në uaj qëtë e kajren Kur gjenë mirë Fëlejhme dhe Allah Ne të falenë Allah në gjallahu ala E kur gjenë keq Fëlejalu menna ilë nefse Mos të qërtën asë këndë për zvetës e ti Përëndaj Në qëfë se Allah në gjallahu të kanderu Me pun të mira Me adhërim dhe ti Dije se këtë e ka bërë për të begatu ty nga se ti ati nuk i duhesh, absolutisht. Ma ndje, asë kush Allah nuk i duhet, absolutisht asë kush nuk i duhet, por Allah nga mirësia ti, Allah nga bujaria ti, Allah nga mshira ti, ka drëgu pejgamber, e ka zbirt livra, nga ka odhzu, që mos të bredhim, mos të dhe vjojm, apo mos të shkatrohemim më më kate, po të jemi rap të nëshur Allah të bare këtale. Dhe e treta të nëzë dohet të them është se Rab të allahë në tokë, Rab të mirë të allahë që në tokë, njotë të gjithi njohen si dohet, apo? Njotë të gjithi njohen si dohet, ma dje, ma dje, në dohet që rab të allahë të mirë në tokë, nga njëra, ma dje shpesh herë, të etiketohen si rab të këqi, apo? si njerështë rëzikshëm, si njerështë gjotë mirë, rab të allahë të mirë, nga njëra e kështu e etiketohen, por kja është e ndërsa so kokrizo te Allahu xhella gjel, xhelalu që këtë rob të Allahut i din për burra të mirë po njerëz mirë shiko kjo er kur vjen apo er Allahu te xhejal në bash të skafit i ndron këta njerëz në bash të fjalve të njerëzve apo në bash të asaj që Allahu i nje Allahu son njerëz që i pas shef ajo er me i prek qoftë e mos më ndëgjut të merrën e frizën sur më po ajo vje ajo er që vje është e urdhnuar apo është urdhnuar sa një prej ka erë që dikush ja ka marrë, që ky është i mirë, por era jaton. Pse? Ngase Allahu një njëri pra si e din këtë njerë për të mirë aftë. Prandaj thellëzër sigurisht se e ka përmandë disa raste të tjera. Ne duhet të insistohemi me përpjekje me që fillimisht të kemi punë mirë me Zotin xhala xhala. Do të mëlesh edhe me njerëz të cilë më mirë dhe të mundojmë me timi të mirë. Mirë, por nuk do të kemi mundësi të kënaqim të gjithë njerëzit kur aftë. Nuk ka njëri në tukë që ka orë E që ketë njërë dhe kanë putë në balë, apëton Apo, nuk ka njëri në tukë që ka orë E që ketë njërë dhe kanë doshtë Ska kështë, apëton Kush ka qenë njëri maj mirë në tukë? Muhamidi, sasë, sëllë A ka pasta atil që e kanë urrejtë? A ka pasta atil që se kanë doshtë? A ka pasta atil? Mirë, për që ka më rëndësi për te? Êshtë më rëndësi se Kush tje të Allahu tje, ap te Allahu, e kjo është marrancëshme. Në çoftë te Allahu jemi të pastër, te Allahu jemi të mirë, te Allahu jemi të devotshëm, te Allahu jemi të Allah dobishëm për njerëzit, nuk na bën dëm pasaj çfarë thon të tjerët. Ngase kjo er kur vije, apo kjo er nuk vend nuk vepron në bastë, gjykimeve të askujt, adversimeve të askujt, as të shkrimeve të askujt, nuk bën era me vet, çka pothuajse për gjithë njerëjit se vet kërkon tokë javë. Ajo e ka listën pej Allahu të azovgjel, apëton, dhe e se vitë kërkën të tokë, ja merë me letësi shpirët e të atyre që janë në lisën e shkuar nga Allahu, në kuptimin e shpallës nga Allahu azovgjel, e jo në bastë fjallëve që janë të tokë, apëton. Pra ndaj, normalisht besimtari, nuk duhet bërve prime, asë të në fjallë, asë marë qëndime, qëfar dhe qëfër ato, që ndoshta mund të keqkuptohet, apo mund të keqkuptohet, mund të shk në një uh, tje që kuptim mes e njerëzve në një fjallë të keqe duhet të insisumë sa të kemi mundësi me i largu para gjukimet e njerëzën dhe njeve me i largu fjallët e këqia sa të kemi mundësi me i pajtu njerëzë me bo mirë, kjo është e ju njo mirë po a do të kemi mundësi të gjithë dhe me u këna të zemrën, kjo është e pamanëshme prandaj, bën mirë bëhuj mirë, puno mirë mirë po Gale e jute me madhë dhe tjatë Kursh jetë e Allahu Azzajal Në qështë të aje i mirë Pastaj pa tjetër Të këtë gjithë të mirët kime koni mirë Në qështë të Allah je i mirë Të këtë gjithë njerës të mirë kime koni mirë Kursh jetë të të, të mirët nuk e dijonë Po të të mirët kime koni mirë A ka njerë i mirë Në tokë E që nuk e dhe në Muhammedin s.a.s. Nuk ka kësë njerë i të mirë amësunë Nuk kam mund si mos më dashat njëri. Pas dikush i nuk e njeh, nuk e din kush është e i vënë ku me e njoft. Por pas ashi e një Muhammed e sasurin mos më dashht, as e pamundsm. A neks ton duhet me të gjithë ata që janë të mirë, të mirë ti doin. E ata që nuk janë të mirë, mundohu ti, mi botë mirë. ti me bota mirë. Mundohu ti mos më leju quaft me kund kërc. Por në qoftë se insistojnë dhe vendosin të mbështetë tek Allahu xhalla wala dhe kërko mbrojtjen e tij dhe kërko që ti spaqut ti jesh i mirë aftë. Andaj këtu ne sot dobi që nxjelim nga fryrja e surdhallahu ne lutem që Zoti Xhelelal u të na ruan nga çdo tmerr dhe trishtim që i kap lot njerënin këtu në këtë tokë. Pavarësisht, a janë tmerre të, të përditshme apo ato që kanë të bëjnë me fryrjen e surr, Zot Allah Xhelelahu ala mëson që të jem raptë në ruan e tij, të disiplinuar, të ndijmë me vërtet begatin dhe privilegjin që kemi sa allahu jallahu a'la naka unzuor në kët rukë naka munsoor të temi rabtë për kushtuar nëjti allahu ishbële për ramanin me kachë për yamën për sët dhejnë thakim në arshën wa sallallahu a'la muhammadu a'la a'lihi wa sakhbë wa sallam të sallim të sallim të sallim të sallim të sallim të kathira